Capitolul 25. Un cuvânt adresat săracilor. Duceți-vă de spunez lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbiș își capătă vederea, șiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Matei 11, cu 4 la 5. Dumnezeu a găsit cu cale să te pună într-o stare foarte smerită a vieții. Este nevoie să muncești din greu pentru pâinea ta zilnică și uneori, datorită bolii sau a lipsei locurilor de muncă, ești incapabil să scapi până și aceste lucruri și de aceea ești gata să gândești că, of, n-am nicio mângâiere aici, mai bine să mor, să scap de toate aceste necazuri. Dar, prietenul meu, tu ai un suflet nemuritor care atunci când trupul tău moare, va continua să trăiască pentru totdeauna, fie în fericire, fie în ruină. Te-ai gândit vreodată la aceasta? Te-ai gândit vreodată ce anume va spune bun venit sufletului tău după moarte? Biblia ne spune că sunt două stări. Numai într-una va intra sufletul tău atunci când trupul va muri și acolo va rămâne pentru vecie. Una din aceste stări se numește Raiul. Este un loc al fericirii perfecte, unde nu va mai exista nicio boală, nicio întristare, căci păcatul nu va intra niciodată acolo. Raiul este, deci, una din aceste două stări. Cealaltă este denumită Iadul și este un loc al chinului, al ruinei și blestemului. Nici nu poate fi descris cât de îngrozitor este Iadul Deschideți Noul Testament și citește ce spune despre iad cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 9 din Evanghelia după Marcu, Domnul Iisus Hristos spune de trei ori că focul nu va fi stins niciodată și că în iad viermele nu va muri. În capitolul 16 din Evanghelia după Luca, în mod asemănător începând cu versetul 19, este prezentată întâmplarea cu bogatul și Lazar. Și acolo ni se spune că cel bogat, când a murit, a fost trimis în iad, unde era chinuit în flăcări, lipsit până și de o picătură de apă care să-i răcorească limba. Dar, prietenul meu, te-ai gândit tu vreodată la faptul că, în mod obligatoriu, și tu vei intra în doar una din aceste stări după moarte? Ai fost foarte nerăbdător vreodată să știi care din cele două stări va fi a ta? Poate că vei spune, fără-ndoială că m-am gândit. Dar eu n-am făcut niciun rău nimănui, chiar dacă sunt un om sărman și neștiutor. Da, sigur că nu sunt la fel de bun ca alții, dar sper că Dumnezeu va fi îndurător și milostiv. Dumnezeu este milostiv, fără îndoială, dar El este și drept și nu va putea trece cu vederea pe Cel vinovat. Înaintea Lui, noi toți suntem vinovați, toți au păcătuit. Roman 3,10 și 23 Cu toții suntem prin natura noastră păcătoși și la fel suntem și prin practica noastră. Oricât de drept ar fi comportamentul nostru, totuși, datorită faptului că ne-am născut în păcat, suntem obiectul mâniei drepte a lui Dumnezeu. Dar ai putea să îndrăznești să spui că ai trăit pe această planetă fără să fi comis vreodată păcate? Poate că ai citit poruncile sau le-ai auzit citite la biserică. Ei bine, ai păzit tu toate aceste porunci? Ți-ai amintit întotdeauna de ziua Domnului și ai păzit-o mereu trăind sfânt? Ai cinstit întotdeauna pe mama ta și pe tatăl tău? N-ai luat niciodată numele Domnului în deșert? N-ai mințit niciodată pe nimeni? N-ai tânjit niciodată la ceea ce nu era al tău? Fără îndoială că trebuie să pledezi vinovat măcar la unele din aceste lucruri, Biblia ne spune că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Iacov 2,10 Eu cred că acum începi să simți că ești un păcătos. Dar dacă vei muri în păcatele tale, nu vei putea merge în rai. Ia aminte la cât de groaznic este să petreci veșnicia în chinuri să nu ai nicio speranță că acele suferințe vor înceta vreodată. Gândește-te la pericolul la care ești expus. Chiar dacă acum ești sănătos, moartea poate să vină asupra ta pe neașteptate și să te răpească din lumea aceasta într-o clipă. Gândește-te la pericolul în care ești și nu da la o parte acest gând. Mâine poate fi prea târziu. O, fugi de mânia care vine. Poate că vei spune. Și eu sper că vei face acest lucru. Dar unde să fug? Ce să fac ca să fiu mântuit? Dacă acesta este strigătul inimii tale, atunci îți pot spune cu bucurie că există o cale prin care toți păcătoșii pot fi mântuiți. Nu suntem abandonați ca să pierim. Citește acest pasaj din Evanghelia după Ioan. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3,16 Acest binecuvântat mântuitor, Domnul Iisus Hristos, a pogorât din cer în dragostea lui mare pentru păcătoși, luând asupra lui haina de slujitor, a trăit sărac printre oameni vreme de 30 de ani, fără a avea bogății, onoruri și mângâierile acestei lumi, dar a venit ca să facă bine, chemând pe păcătoși la pocăință, vindecând pe cei bolnavi, înviind pe cei morți, redând vederea orbilor și, în final, a suferit moartea aceea crudă pe cruce pentru a ne salva de la moartea veșnică. Astfel, a luat asupra lui pedeapsa pentru păcatele noastre. De dragul lui, Dumnezeu care este bogat și îndurător, a promis iertarea și viața veșnică tuturor celor care se pocăiesc și cred în el. Această iertare și acest har sunt oferite tuturor păcătoșilor care vin la el. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate.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 Matei 11 cu 28. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine, și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgâni afară. Ioan 6 cu 37. Iată, aici găsești milă din abundență. Nu sărman păcătos! Oricât de rău ai fi, Isus nu te va abandona niciodată! Tu doar vino la El, crezând în puterea Lui și în dorința Lui de a te mântui. Și El te va primi cu blândețe, te va curăța de toată vina și toată contaminarea păcatului, te va iubi cu o iubire veșnică și atunci când viața pământească se va termina, te va lua la El ca să trăiești alături de El pe vecie în slavă. cât ai fi de sărac și disprețuit acum, dacă vii la Hristos și dacă îți vei preda viața Lui, dacă te vei lepăda de păcatele tale, și îl vei urma pe calea îngusta a sfințeniei. El te va primi în cetatea cerească, pregătită pentru cei credincioși. El îți va da un trup glorios, nemuritor. Te va îmbrăca cu haina alba a neprihănirii lui. Îți va pune o coroană de aur pe cap. Și-ți va umple sufletul cu o bucurie de nedescris. Dar poate că sunt unii care citesc acest pasaj și gândesc că ei nu au făcut niciun rău și că de aceea nu se consideră păcătoși. Ei bine, dacă așa gândești, aceste vești bune nu sunt pentru tine. N-ai nimic în comun cu ele. Hristos a murit doar pentru păcătoși. El nu a venit să cheme la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe păcătoși. Cu toate acestea, trebuie să spun că dacă gândești astfel, nu vei vedea niciodată împărăția cerurilor. Dacă mori în credința că n-ai făcut nimic rău, atunci vei fi pierdut pe vecie. Fie ca Dumnezeu în dragostea lui infinită să-ți dea influența Duhului Sfânt pentru a-ți deschide ochii, ca să poți vedea pericolul în care te afli și să strigi la El pentru îndurare, înainte ca porțile raiului să fie închise pentru totdeauna.